Colsalb de Jack London. Aceasta este înregistrare Lectura audio.ro. Partea 3, capitolul 2 Robia. Zilele erau pline de experiență pentru colțal. Pe când Keach stătea legată de băți, el gonea prin toată tabăra, cercetând, căutând și învățând. Află repede multe din rânduielile animalelor oameni, dar obișnuința nu-l făcu să-i disprețuiască. Cu cât îi cunoștea mai bine, cu atât ei și apărau mai mult superioritatea, cu atât își desfășurau mai mult misterioasele lor forțe și își arătau mai vârtos asemănarea cu zei. Omului fusese data adesea durerea de a-și vedea zei răsturnat și altarele sfărâmate, dar lupul și câinele sălbatic care veniseră să se ghemuiască la picioarele omului n-au încercat niciodată această durere. Spre deosebire de om, ai cărui zei sunt nevăzuți și închipuiți, fumuri și neguri ale minții, ce se ferez de haina realității, fantome rătăcitoare ale bunătății și puterii, pătrundere ale eului în domeniul spiritului, Lupul și câinele sălbatei care vin la foc își găsesc zei în carne și oase, ceva ce poate fi pipăit, ceva ce ocupă un loc în spațiu și are nevoie de timp pentru a stabili menirea și existența. Nu e nevoie de nicio o strădanie pentru a crede în asemenea zei. Niciun efort de voință nu te-ar putea face să-ți credința într-un asemenea zeu. Nu există altă cale. Iată-l stând în două picioare cu o bâtă în mână, cu o forță nesfârșit de mare, pătimaș și mâniat, îndrăgostit, dumnezeire, mister și forță, toate învăluite în carne ce sângerează când e sfârșiată și care e bună de mâncat ca orice carne. Așa s-a întâmplat și cu colț alb. Animalele oameni erau fără îndoială zei, zei de care nai cum să scapi. Tot așa cum mama lui, Keci, le arătase supunere când o strigaseră pentru prima oară pe nume, la fel făcu și el să li se supună. Le făcea loc să treacă ca un drept neîndoielnic al lor. Când umblau, se dădea la o parte din calea lor. Când îl chemau, venea. Când îl ameninţau, se ghemuia. Când îi porunceau să plece, o tulea de grabă. Pentru că în spatele oricărei dorințe de-a lor stătea forța care le întărea dorința. Forța care lovea, care se manifesta prin lovituri și băte prin pietre ce zburau și prin lovituri usturătoare de bici. Le aparținea și el, așa cum le aparțineau toți câinii. Zeii aceștia îi porunceau ce trebuie să facă. Ei aveau dreptul să-i stâlcească și să-i calce în picioare trupul sau să-i arate milă. Aceasta a fost o lecție pe care și-a însușit-o cu iuțeală. I-a venit greu, pentru că era împotriva pornirilor bine dezvoltate și precumpănitoare ale ființei lui. Dar, deși nu învăța cu plăcere această lecție, o învăță totuși, fără să-și dea seama, în cele din urmă se acomoda. Își încredință astfel soarta în mâinile altora, trecându-le și răspunderile vieții lui. Acest lucru era în sine o compensație, pentru că întotdeauna e mai ușor să te sprijini pe altul decât să fii singur. Dar această dăruire de sine, cu trup și suflet, animalelor oameni, nu se petrecu într-o singură zi. Puiul de lup nu se putu lepăda repede de moștenirea sălbatică și de amintirile wildului. Erau zile când se târa la marginea pădurii și stătea ascultând ceva care îl chema într-acolo, departe. Și de fiecare dată se întorcea plin de nea stâmper și îndoială și începea să geam încet și cu mult dor lângă chici și să-i lingă potul cu limba nerăbdător și cercetător Cols alb au repede rânduielile taberei cunoscu nedreptatea și lăcomia câinilor mai bătrâni când i se arunca de mâncare carne sau pește Ajunsese să știe că oamenii erau mai drepți, copiii mai cruzi și femeile mai blânde și mai dispuse să arunce o bucată de carne sau os și după două sau trei pățani neplăcute cu mamele cățelușilor tineri, își dădu seama că întotdeauna era mai bine să le lasă în pace, să se țină cât mai departe de ele și chiar să le ocolească ori de câte ori le vedea venind. Amărăciunea vieții lui era însă lip-lip. Mai mare, mai vârznic și mai puternic, Lip-Lip și l alesese pe Colţalb dreptţintă specială a persecuţiei lui. Colţalb era destul de dispusă lupte, dar Lip-Lip îl depăşea. Adversarul lui era prea mare, de aceea devenise visul urât și plin de spaime al vieţii lui. De câte ori se aventura departe de mama lui, Tiranul își făcea apariția negreșit, mergând pe urmele lui, mărâind, lovindu-l și pândind prilejul, când niciun animal om nu se afla prin apropiere, ca să se năpustească asupra lui și să-l silească să dea lupta. Și cum lip-lip câștiga întotdeauna, bucuria lui era fără margini. Își făcuse din aceasta cea mai mare plăcere, așa cum pentru colț alb el era cel mai mare chin. Colț nu se lăsă însă intimidat. Deși el avea de suferi cel mai mult și de fiecare dată ieșea bătut, moralul rămânea neștirbit. Totuși aceste bătăi avură și o consecință dăunătoare. Deveni răutăcios și posac. De felul lui era sălbatic, dar din pricina acestor nesfârșite persecuții deveni și mai sălbatic. Voioșia, zburdălnicia de cățel abia de se mai vedeau. Nu se mai juca și nu se mai hârjonea cu ceilalți căței din tabără. Nu ar fi dat voie lip-lip. În clipa în care colț alb apărea lângă ei, lip-lip se ieșină asupra lui, terrorizându-l și chinuindu-l sau încăierându-se cu el până ce punea pe fugă. Toate întâmplările acestea-l făcură pe colț alb să-și piardă mult din firea lui de cățel și-o început să se poarte ca și când ar fi fost mult mai matur. Cum nu era lăsat să își cheltuiască energia la joacă, se închise în sinea lui ascuțindu-și mereu mintea. Devenii șiret Avea timp ca să născocească tot felul de șiretlicuri. Împiedicat să își primească partea lui de carne și de pește atunci când se dădea de mâncare tuturor câinilor din tabără, ajunsese un hoț iscusit. Trebuia să scotocească și scotocea bine, deși adesea din pricine acestui lucru se dovedea o adevărată calamitate pentru femeile din tabără. Se deprinse repede să se furiseze prin tabără, să fie viclean, să știe ce se petrece pretutindeni, să vadă și să audă tot, să judece în consecință și să găsească cu succes căi și mijloace de alocolii pe neîn păcatul lui asupritor. Persecuția era abia la început când, cu multă și retenie, îi jucă prima festă cu adevărat mare, căpătând astfel gustul răzbunării. După cum Kitch, pe când mergea cu lupul, a ademenise, sortin pieirii câinii din taberele oamenilor, tot așa colț alb, într-un fel aproape asemănător, îl a demenit pe Lip-Lip în fălcile răzbunătoare lui Kitch. Bătând în retragere din fața lui Lip-Lip, colț alb o luă ocolite care duceau când înăuntru, când în afara sau în jurul tipiilor taberei. Era un bun alergător, mai iute decât orice cățel de talia lui și chiar mai iute decât Lip-Lip. Dar în această cursă de urmărire, el nu fugea pe măsura puterilor lui. Se ținea doar la un salt de urmăritor. Ațâțat de fugăreală și de apropierea stăruitoare de victimă, Lip-Lip uită de prevedere și de locul unde se afla. Când își dădu seama, era prea târziu. Țâșnind cu cea mai mare iuțeală de după o tipie, nimeri cu capul înainte peste chici, care stătea culcată la capătul bățului de care era priponita. Scoase un chelălăi de spaimă și fălcile ei răzbunătoare se încleștară în trup. Keach era legată, totuși nu putu să scape de ea prea ușor. Îl buc la pământ ca să nu mai poată fugi și îi sfâșie trupul, împlântându-și colții în el. Când încele din urmă izbuti să se rostogolească într-o parte și să scape de ea, Se târâ ciufulit și rănit, atât trupește cât și sufletește. Părul îi se adunase smocuri, pretu pretutindeni pe unde colții ei îl împunseseră. Rămase în picioare pe locul unde izbutise să se ridice, deschise gura și sloboziu un scâncet puternic, prelung, sfâșietor de cățel. Dar nici măcar acest lucru nu era dat să-l sfârșească, Tocmai la mijlocul urletului colț alb repezindu-se și înfipse colții într-unul din picioarele dinapoi ale lui Lip-Lip, care nu mai avea chef de lupta, și o tuli fără rușine cu victima pe urmele sale, hărțuindu-l tot drumul până la tipia lui. Aici femeile îi săriră între ajutor și colț alb, care venea ca un diavol dezlănțuit, fugonit în cele din urmă numai datorită bombardamentului cu pietre. Venie zi în care castor cenușiu s-o cotii că nu mai e niciun pericol ca a să fugă și-i dădu drumul. Nespus de mult se bucură Colțab de eliberarea mamei lui. O întovărăși vesel prin tabăr și, atâta timp cât rămase alături de ea, Lip-Lip păstrau o distanță respectoasă. Ba, Colțab se mai și zbârli dată la el și pășit țanțoși. Lip-Lip se făcu să că nu i n seamă provocarea. Nu era nici el prost și care ar fi fost răzbunarea pe care o dorea, putea să aștepte însă până celva prinde pe colț alb singur. În acea zi, mai târziu, Checi și colț alb rătăciră împreună pe la marginea pădurii de lângă tabără. Își dusese mama într-acolo pas cu pas și, acum că se oprise, încerca să o atragă mai departe. Râul, vizuina și codrii tăcuți îl chemau și ar fi vrut ca ea să-l urmeze. Mai goni câțiva pași, se opri și privind înapoi. Checi stătea nemişcată. Gemu rugător și începu să fugă jucăuși încoace și încolo printre tufișuri. Fugi înapoi la ea, îi linse botul și se depărtă iarăși. Checi tot nu se mișca. Se opri privind-o cu mare atenție și cu o nerăbdare vădită, dar care se topiră încet atunci când ea întoarse capul și se uită înapoi spre tabără. Ceva îl chema afară, mama lui auzi și ea, dar mai auzi și cealaltă chemare, mai puternică, chemarea focului și a oamenilor. O chemare la care, dintre toate animalele, numai lupului fusese dat să răspundă, lupului și câinelui lup, care sunt frați. Cage se-ntoarse și pornin încet spre tabără. Mai puternică decât strânsoarea fizică a bățului, era chemarea taberei din sufletul ei. Nevăzut și tainnici, zeii o țineau strâns în puterea lor și nui i dădeau drumul. Colț alb se așeză la umbra unui mesteacăn și scheonă încet. Mirosea tare apim și mireasma ușoara pădurii umplea văzduhul, amintindu-i de viața liberă pe care o trăise înainte de zilele robiei. Dar el nu era decât un cățeluș și mai puternică decât chemarea omului sau oaildului, era chemarea mamei. În fie ce clipa scurte lui existență era legat de ea, nu s-o zise încă ziua libertății lui. Așadar se ridică și, cu un aer nemângâiat, se înapoiesc spre tabără, oprindu-se odată, de două ori, scheonând și ascultând chemarea care încă mai răsuna în adâncurile pădurii. Vremea așederii mamei cu puiul ei este scurtă, dar sub stăpânirea omului ea este uneori și mai scurtă. Așa se petrecură lucrurile cu colț alb. Castor Cenușiu avea de plătit o datorie lui Treac Ville, care pleca la drum în susul râului McKenzie, până la marele lac al sclavilor. O bucată de pânză stacojie, o piele de urs, 20 de cartușe și checi plătiră datoria. Polțal văzu cum o urcară pe mama lui într din canoiele lui Treagvile și încercă să o urmeze. Cu o lovitură, Treagvile îl aruncă înapoi spre țăr. Luntre a opornit din loc. Polțal țări în apă și notă după ea, surd la strigătele ascuțite ale lui Castor Cenușiu, care îl chema să se întoarcă. Îl uitase chiar și pe animalul om, pe zeu, atât de mare era spaima că își pierde mama. Dar zei sunt obișnuiți să li se dea ascultare și castor cenușiu porni mânios cu o canoie în urmărirea lui. Când îl ajunse, se aplecă și îl trase din apă, prin l de ceafă. nu lăsă dintr-o dată pe fundul untrei. Ținându-l spânzurat cu o mână, începu să-l bată cu cealaltă. Și ce mai bătaie! Avea mână grea. Fiecare lovitură izbea zbea strajnic și îi cărau mulțime de lovituri. Din pricina loviturilor care se revărsau asupra lui, când dintr-o parte, când dintr-alta, colț alb se legăna încoace și încolo ca un pendul dezordonat și descentrat. Simțămintele pe care le încercau erau felurite. La început păru surprins, apoi îl cuprinse o frică trecătoare și chelălăi de câteva ori în timp ce mâna îl izbea. Darul acestei stării urmă repede furia. Piera lui liberă se afirma și colțul Albi șarțe colții mărîi cu tezător la zeul mânios. Dar lucrul acesta nu i-a folosit decât ca să-l mânie și mai tare pe zeu. Loviturile căzură mai departe, mai grele, mai dureroase. Castorce nu șiu continuă să lovească, iar colțul sălburie. Dar roturile nu puteau merge așa la nesfârșit. Unul dintre ei trebuia să cedeze. A cedat colțul Alb. Frica l-cuprinse din nou. Era pentru prima oară când încă puse pe mâna unui om. Lubiturile cu bățul sau cu pietrele pe care le suferise întâmplător în trecut erau mângâieri pe lângă ceea ce se petăcea acum. Se prăbuși urlând și chelălăind. O vreme, fiecare lubitură era urmată de un chelălăit, dar frica se prefăcu în faimă. Și în cele din urmă, chelălăierile se transforma într-un șir neîntrerupt, fără legătură cu ritmul pedepsei. În cele din urmă, Castor Cenușiu își potoli mânia. Colța alb atârnând moale, continua să urle. Aceasta a să-l pe stăpân, care l aruncă cu brutalitate pe fundul untrei. Între timp, untrea o luase la vale. Castor Cenușiu apucă vâsla. Colț alb era în drumul lui. Îl lovi să-l bate cu piciorul. În acea clipă, firea liberă a lui colț alb scăpără din nou. Și puiul își înfipse colț în piciorul încălțat cu mocasini. Bătaia primită nu însemna nimic pe lângă ceea ce o primi acum. Mâna lui Castor ce nu șiu era cumplită și tot așa frica lui Colțalb. Îl lovea nu numai cu bâta, ci și cu vâs la ceea tare de lemn. Era numai vânătăi și când îl aruncă din nou în canoe, îl durea tot trupul lui mic. Castor Cenușiu îl lovit din nou cu piciorul și de asta dată nu întâmplător. Colțalb nu își repeta atacul împotriva piciorului. Robia îl mai învățase o lecție. Niciodată oricare ar fi împrejurarea să nu cuteze să-și muște zeul care era domn și stăpân. Trupul domnului și stăpânul era sfânt și nu trebuia să fie necinstit de colții unuia ca el. Fără îndoială că aceasta era crima crimelor, o cară ce nu putea fi iertată și nici trecută cu vederea. Când nu-ntre ajunse la mal, colț alb zăcea scânciind nemişcată și așteptând voința lui Castor Cenușiu. Era voința lui Castor Cenușiu să ajungă la mal, căci îl aruncă acolo izbindu cu putere într-o parte și lovindu-i iarăși vânătăile. Se târâ tremurând la picioarele lui, cu un geamăt. Lip-lip, care urmărise întreaga întâmplare de pe mal, se repezi la el, dândul peste cap și împingându-și colții în el. Colț alb era prea slăbit ca să se apere, Și n-ar fi fost bine de el dacă Castor Cenușiu nu și-ar fi repezit piciorul, zvărlindu-l pe lip-lip în aer cu putere, încât acesta se prăbuși la pământ la vreo 20 de picioare distanță. Se arăta dreptatea animalului om. Și chiar atunci, în starea jalnică în care se afla colț alb, simți un mic fior de recunoștință. Și căpătă supus pe urmele lui Castor Cenușiu, străbătând satul până la tipie. Și așa învăță Colțalb că dreptul de a pedepsi era un lucru pe care zeii și-l păstrau pentru ei și nu îl îngăduiau făpturilor mai mici decât ei. În seara aceea, pe când pretul tinde îndomnată cerea, Colțalb a aminti de mama lui și gemu după ea. Gemu însă prea tare și îl trezi pe castor cenușiu care îl bătu. După aceasta, ori de câte ori se aflau zeii pe aproape, se tânguia mocnit. Câteodată însă, rătăcind singur spre marginea pădurii, colț alb își dădea frâul liber durerii, plângând-o cu gemete și scâncete puternice. În această perioadă ar fi putut să plece urechea către amintirile vizuinii și râului și să fugă înapoi în wild. Îl oprea însă amintirea mamei lui. Așa cum animalele oameni atunci când vânau, plecau și se întorceau, tot așa și mama lui va reveni și ea din când în când în sat. Rămase deci în robie, așteptând-o. Dar această robie nu era cu totul nefericită. Erau și multe lucruri care îl interesau. Se întâmpla mereu câte ceva. Lucrurile ciudate pe care le făceau acești oameni erau fără sfârșit și lui colț alb îi întotdeauna curiozitatea. Pe de altă parte, învăța cum să se descurce cu castor cenușiu. Ascultare, ascultare neclintită și fără abatere, iată ce îi se cerea și în schimb scăpa de luvituri și viețuirea îi era îngăduită. Uneori însuși Castor Cenușiu i-a zvârlea câte o bucată de carne și îl apărat de ceilalți câini pe când o mânca. Și o asemenea bucată de carne era ceva de preț. și se părea chiar mai de preț și nu știa nici el de ce, decât o duzină de bucăți de carne din mâna unei femei. Castor Cenușiu nu alinta niciodată și nici nu mângâia. Poate că greutatea mâinii lui, poate că dreptatea lui, poate că simpla putere asupra lui și poate că toate acestea la un loc îl impresionau pe colț alb, deoarece se născu între el și morocănosul lui stăpân o anumită afecțiune. Pe nesimțite și pe ocolite, cu ajutorul bățului, al pietrelor și al bătăilor, cu mâna goală, cătușele robiei lui colț se strângeau. Trăsăturile rasei lui, care la început au făcut posibilă venirea lui la focurile oamenilor, erau trăsături ce puteau fi dezvoltate. Aceste trăsături se dezvoltau în el și el început să îndrăgească tot mai mult viața de tabără, așa plină de necazuri cum era ea. Dar colț alb nu își dădea seama de aceasta. Simțea doar că îl doare că o pierduse pe chici, mijea în el speranța că ea se va întoarce, și mai simțea și un dor năpraznic pentru viața liberă din trecut pe care o întruchipa ea.